Glad sommar. Det här är sista texten innan vi tar sommaruppehåll. Glad sommar. Jag njuter av en koltrast som sjunger ensam på kvällen. Jag matar en duva som kuttrar på torget. I gräset sitter en skata som skrattar. På kvällen kommer en skånsk råka, en kråka och en kaja som kraxar. Jag lyssnar efter en jök som galer. Koko, koko. Varje morgon kommer en liten taljoxe som kvittrar. Vid havet hör jag en fiskmås som skriker. I min trädgård bor en kanin som skuttar på gräsmattan. En bil är farlig för en igelkott som sakta går över vägen. Sommarens plåga är en mygga som sticker mig. Jag älskar nyklippt gräs som doftar. gräsmattan finns tusen skönor som blommar. Med sina vita stammar står björkarna som susar i vinden. Jag blir lugn av vågor som slår mot stranden. Man kurar ihop sig. När man hör regnet som smattrar mot fönsterrutan. På kvällen ser jag den röda solnedgången som berättar att det blir vackert väder imorgon. Glad sommar!